Вона з честю приймає виклик долі і бореться за своє щастя. Сторінки роману «Містичний вальс» читає авторка Наталка Шевченко. Слухаймо. Ярослав розреготався. Видно, уявив себе 60-річним, що із серпанком в руках кульгає за нареченою, який добряче за 70 «Гаразд, тоді відпочивайте», – великодушно дозволив він. «Ви повинні добре виглядати, коли прийде вуйко. Усе-все, мовчу». Обірвав він сам себе, помітивши, як страждальницьки закотила очі Лана. «Все одно, ви маєте бути свіженькою, а у вас темні кола під очима. Це тому, що я мало сплю і багато працюю. І багато плачете. Чому? Це дуже особисте. Але ж я ваш друг». Ярослав узяв її за руку. «Справжній друг! Розкажіть мені, чому ви так часто плачете?» Бо в мене, несподівано, немов здалеку, почула Світлана власний голос. «Міг бути син майже твого віку, на рік молодший. Кожного разу, як я на тебе дивлюся, я бачу його. Дякую, Боже, за підказку. Я бачу те, що від нього лишилось, і те, яким він міг би стати». Але не стане. Ніколи. А що з ним трапилось? Він... Слова раптом зробились дерев'яними. І їхні скапки безжалісно впивалися в горло лани. Він помер. Від чого? Захворів. Що, навіть малому боївся сказати правду? Особливо малому, Господи. Особливо йому. Ви знаєте, зі щемливою серйозністю озвався Ясь. Мама завжди говорить, що ті, кого ми втратили... Так чи інакше повернуться до нас. Такий закон буття. Це як коло, котре обов'язково мусить замкнутися. Треба просто бути уважними, щоб не пропустити їхню появу. Ну тих хто пішли від нас. Бо інколи вони приходять не в тому вигляді. Ви маму спитайте, я погано пояснюю, проте мама впевнена. І я вірю їй, бо за все моє життя мама жодного разу мене не обманула. Так от, мама каже, ті, що померли, повертаються різними. Їхні душі промовляють до нас у музиці, у краплинах дощу, у шумі прибою. Вони кличуть нас щебетанням птахів і приманюють ароматом троянд. «Деколи ми проходимо стороною, уминаючи їх, і навіть не притишуємо кроки, я впевнений, що ваш син повернеться. Ви тільки чекайте». І це хлопчик, якому вісім років, ледь перевівши дух, подумала Лана. Їй стало легше, насправді легше. Хоча сльози, що бризнули якось сумі по собі, не аби як знітили Яся». Це відчуття полегшення, що з'явилось вперше за сім років, трохи здивувало її. Невже вона оживає? Ні, звісно, переставаючи постіль, міркувала Лана, вона не відлюдниця. Вона хто? Чи глянути правді в лице і визнати, що вона людиноненависник? Справнісінький мізантроп? І що всі її спроби жити суспільним життям, всі намагання повернутись обличчям до соціуму плідні, як ґрунт на Марсі. Та й що тоді їй залишиться, якщо правда гляне її у вічі і Світлана побачить глумливу гримасу самоізоляції? Тієї, яка так уперто доводила всім, що вона самодостатня і цим щаслива, що вже і сама в це повірила. Повірила, що не потребує ані сильного плеча, ані жилетки, в яку можна виплакатись, ані дружніх жартів, ані тепла. І коли іржаві ржаві обладунки штучно створеної самотності впадуть, чи не виявиться, що вона під ними гола і вразлива? І що світ, про який вона нічого не хотіла знати, теж не помирає від бажання знати щось про неї. Взагалі не хоче знати її, що світ такий великий і густонаселений для неї пустеля. «Він повернеться. Ви тільки чекайте». Лана впала на ліжко, обійнявши подушку як найближчого друга. Власне, так воно і було. Сльози збігали по щоках, падали на кольорову білизну, висихали і з'являлися знову. В голові немов ухала зловісна сова. Її крик бився об скроні, пульсував у вухах. А в грудях звучало щось схоже на клекі торла. Пташине царство. Її приватне пекло. «О, синку, і ти, Сергійко. Чому ви покинули мене? Світлані снилось, що пішов дощ, і в тих краплинах до неї повернувся син. Вона сміялася, підставляючи жадібне обличчя зливі. Торкалася її густами і збирала в долоні. А краплі завісніло цілували її сквапливістю душі, приреченою на вічну розлуку. Дощ змивав зі щі клани сльози. І вона почувалася так добре, як ніколи. Мабуть, тому їй дуже не хотілося прокидатися. І коли вона нарешті розплющила очі, то побачила, що вже четверта година дня. Господи, ти боже мій, зараза! Випаливши все це єдиним духом, Лана підскочила і почала квапливо одягатися. Її одежа, котру вона не потрудилась зняти, сама з собою стала плісированою. Волосся нагадувало клочча, а косметика розпливлася по всіх складочках. Однією рукою відкривши валізу, Світлана запхнула другу в рукав першої ліпшої блузи і, тягнучи за собою піджак та спідницю, помчала у ванну вмиватися. Гарячої води, як і годиться у Львові, не було, добре, що була холодна, крізь шум якої до дівчини доносився голос її. Лані здалося, що господиня розмовляє з кимось по телефону, і що вона чимось збентежена. Та розмірковувати над цим прикрим фактом Світлана не мала часу. В офісі Галич Медсвіту вона мала б бути принаймні дві години тому. «А де ясь?» – витираючи обличчя – Крижаної свіжості рушником і одночасно стрибаючи у два чоботи, поцікавилася Лана Виї. Та споглядала на смертельний номер із деяким переляком і видихнула лише, коли все скінчилось благополучно. «Ну, і гімнастка, скажу я вам, де вчилися?» «Персональне досягнення», – похвалила Світлана. «Наслідок жахливої звички – спізнюватись завжди і всюди. Я дуже швидко одягаюся. Я бачу» а Ярослав пішов до подружки з сусіднього під'їзду. Таке гарненьке дівча. Мужіни, засміялась Лана, накинувши пальто на плечі і хапаючи сумку. Не пройшло і півдня, як він пропонував мені руку і серце. І ось тобі й маєш. Він просив переказати, урочисто відгукнулася її, що ви навік заволоділи його серцем, але природа бере своє. Скільки ж років минуло з тих пір, коли вона останнє так сміялася? П'ять, шість. Лана не могла пригадати. Усе ще сміючись, вона запхала руку в сумочку, підскочила і кинулась до своєї кімнати з криком Алікиш. І я попрямувала за нею. «Чекайте, а обід? Ви ж від ранку нічого не їли. Який обід?» Гарячково риючись у валізі, відповіла Лана. Немає часу, потім. Я поїм, коли владнаю справи. Обіцяю, чесне слово. Лано, я ще хотіла вам сказати. Дзвонив мій брат, і він... Його не буде завтра. Власне кажучи, Олексія вже немає в місті. Він... Любаїя, ви тільки не ображайтеся. Світлана знайшла ліки, і обережно вкладаючи ампули в гнізда, дозволила собі докладну відповідь. Та мені, м'яко кажучи, все одно. Побачусь я з вашим братом чи ні? Мене Чекає інший Олексій. Сподіваюсь, що чекає. Все, мушу бігти. Шалено запізнююся. Дівчина чмокнула господиню в щоку. Мені треба в Галич медсвіт. Якщо все вийде, буду пізно п'яна і не сама. Я залишу ключі під килимком, голосно гукнула Ія навздогін. Лана озирнулася. Ой, Леле, вона божевільна. Втім, я теж. Бувайте. До зустрічі. З кухні вийшов Іванко, на ходу знімаючи фартух. Він чеклував над куркою і попередні результати цього чеклування вже розпливали в повітрі неземними смачними пахощами. Чому ти не сказала її, Люба? Чого не сказала? Очі її були сама невинність, як у ливиці, що чатує на здобич. Але Іванко на це не купився. Того, що твій брат і власник галич медсвіту одна й та сама особа. А ти все чув. Бог навіщось дав мені вуха.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 «Ти вийшла за мене заміж, народила сина. Ось два найбільших дива в моєму житті». «А все інше – проза. Твої припущення тхнуть практицизмом», – сповістила Ія, пригортаючись до чоловіка. «Тому вони хибні. Все буде не так, повір мені». Іванко відсторонився і підозріло глянув на жінку. «Знову твої відьомські штучки». «Ну що ти, коханий, які ще штучки?» – закліпала повіками Ія. «І про яку відьму ти говориш?»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 По-хорошому було 20 хвилин пішки. Лана впоралась за сім. Львівська вуличка, якою вона мчала, була возенькою, мов талія затягнутої у корсет панни. Вигиналась кукетливо, немов стегно красуні, а завдяки бруківці називалася смерть відбором. Для всіх, окрім Світлани. 15 років і дотепер, і як вона сподівалася років до 90, Лана принципово не визнавала за каблук щось нижче 10 сантиметрів. Це взуття, починаючи від босоніжок і закінчуючи зимовими чоботами, в неї було на шпильках, на ходулях, як колись жартувала мама. Мама. Світлана труснула головою, відігнавши таким чином небажаний спогад, і сконцентрувалася на бруківці. І хіба вона винна, що тільки на каблучках почувається жінкою, що її хода при цьому робиться витончено-звабливою, як налити в келих дороге вино. А стегна трохи коливаються. зовсім непомітно, не так, щоби, боже, борони, це було вульгарно, а так, щоб заманливо. Лана так заглибилася в себе, що огинаючи ріг будинку, за яким вже був жаданий офіс,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 Латані-перелатані штани, колись, здається, темно-сірого кольору, нині скидались на мокрий та розмазаний пил. Мало того, вони ще були закороткі, відкривали для огляду та вітру худющі, зморшкуваті щиколотки старенького. За взуття дідові правили черевики, які не те, що просили каші, вони її вимагали, настільки широко пороздявляли свої клейончасті роти. Блискучий. Від постійного тертя піджак і старої грубої нитки светер під ним – й була вся одежа сіромахи. Рука тремтіла, чи від пронизливого вітру, чи від то від старості, і в ній старець тримав маленький глиняний горщик, схожий на ті, в якій господарки запікають картоплю. Лана зазирнула туди з цікавості. На дні лежали кілька п'ятаків і одна монета в 10 копійок. Жодної купюри не було. Зазвичай Світлана оминала жебраків і ніколи їм не подавала. В столиці всі вони, чи майже всі, були нахабними та галасливими. Крім того, одного разу вона на власні очі бачила, як жваве чорнооке дитинча перед тим, як увійти до трамваю, зняло із себе дідасівської кросівки та новеньку шкіряну куртку. І передало все це на зберігання такому ж чорноокому, тільки молодшому хлоп'яті, вочевидь, брату. Інший випадок стався з нею біля церкви, коли вона ледь пам'ятала себе з горя, поминаючи сина та Сергійка. І зрадила своє правило не подавати жибракам на паперті. Тоді вона була в такому стані, що роздала б усю готівку, ще й шубу зняла б. Та перша ж репліка молодика з безбарвними очиськами повернула їй розум. Що це? Гидливо скривив злидар риб'ячі вуста, позираючи на її повну дріб'язку жменю. «Не давайте мені зранку копійок, день поганий буде». Дар повернувся до лани за п'ять хвилин, і весь дріб'язок, який мала в руці, вона висипала в найближчу каналізацію. Так що убогим вона не довіряла. Але саме цей дідусь розчулив її до сліз. Вона навіть не могла пояснити чим. Його прооране глибокими зморшками обличчя було таким безнадійним і водночас щирим, довірливим. І як це не дивно звучало дитячим… У сивуватій щетині, яка проросла на щоках і підборідді, виблискували під тьмяним світлом ліхтаря, краплини дощу чи сльозинки. Руки в нитяних рукавичках з обрізаними пальцями так дрібно тремтіли, що від тої дрожі ходили ходуном пониклі плечі. Серце у світла не стиснулося. Намацуючи в сумці гаманець, вона сказала, йдіть, дідусю, додому. Вже нічого не вистоїте в таку погоду. Нема куди йти, доню, озвався старий деренчливим, як старе фортепіано голосом. Немає в мене ніякого дому. Лана, що вже рилася в гаманці, завмерла. То де ж ви живете? Ніде. Дідусь зіщулився, мов безвинно побитий пес. Плечі опали ще більше. Мав колись хату в селі, і жінка була, і діти, а тепер нікому не потрібний. Негодний став. Жінка померла. А сини мої батька з дому вигнали. Отакі От бувають діти. Це вже не кажучи про те, які бувають батьки. Оце приїхав до Львова. Тут колись мій двоюрідний брат мешкав. Думав, знайду його, та він помер, а я про те не знав. Грошей на квиток немає, їжі немає, даху над головою. «Мені хоч би хліба». Старий заплакав, і Світлана відчула, що плаче разом із ним. І тут їй в голову прийшла непогана ідея. «Ну ось що!» – завзято шморгаючи носом, вирішила вона. «В мене тут номер в готелі заброньовано на три дні, а я зупинилася у друзів. Ходімо, я вас туди поселю, це зовсім поруч. Дам трохи грошей відігрієтесь, поїсте, поспите, а потім на потяг іду додому. На квиток я теж грошей дам». Це не годиться так різдво зустрічати. Ходімо! Говорячи це, Лана Криткома поглянула на свій годинник і ледь не застогнала подумки, прощаючись, із галичмецьвітом, чий офіс був настільки поруч, буквально руку простягни, з його директором та власником і з так і непідписаним контрактом та своїми відсотками. Та серед цього калейдоскопічного вихору думок і на мить не з'явилася та, що можна просто залишити діда чекати, доки вона владнає всі свої справи. Під дощем, що переходить у мокрий сніг, на морозі, який в'їдається в шкіру і покриває її крижаною шкуринкою. Лана хотіла допомогти старенькому негайно. Іншої допомоги для неї не існувало. Ну чого ви? Ходімо, це готель замок Лева і номер хороший, на півлюкс, там, мабуть, і гаряча вода є. Доню, голос діда вже деренчав менше. Чи Лані це здалося? І поглибшав якось зненацька чи що. Я цей готель знаю. Його ціни сягають неба, не гірше за шпилі на його вежах. Хто платить за твою кімнату? Фірма. Авансовий звіт затверджує директор. І що сказав би твій директор, якби дізнався, куди ти витрачаєш кошти фірми? Молодець, твердо відповіла Лана. Що? Він сказав би мені молодець. Повторила дівчина Василь Петрович католик, свята людина Насправді віруюча Він визнає лише адресну допомогу І терпіти не може великої доброчинності Прошу вас, йдемо вже Я змерзла як цуцик Я не хочу з останніх сил Опирався старий, щоб у тебе були неприємності Ти ж кудись поспішаєш Я бачу Усі справи можна відкласти, окрім добрих справ Вони не чекають Гарно сказано, рабо Божа Світлано Чорт забирай, тобто я мав на увазі круто. Господи, попереджаю, будеш поминати нечистого, доведеться мити роти з милом і сто разів читати отче наш. Краще допоміг би мені вмовити цього старого віслюка. Вибач, сьогодні ти твориш дива, а в мене вихідний, день народження, бажаю успіху». Успіх успіхом, а без удачі тут точно не обійшлося, думала Лана, витягуючи дідуся з маршрутки, щоб запхати його туди, а це означало капітуляції. Їй знадобилось всього-навсього 20 хвилин. Ще п'ять на дорогу до готелю і не минулий півгодини, як вони урочисто вступили в однокімнатний номер. Слухали стрінки роману української письменниці Наталії Шевченко Містичний вальс. Читала авторка. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.